Transmetohet se a ishja radi Allahua në haka thënë. Një njëri ka ardhur të ki dërguar i Allahut Alehi Selam dhe i tha. Jam djegur, i dërguar i Allahut Alehi Selam e pyeti. Për çka? Tha, kam pasur mardheni me gruman time gjatë ditës në Ramazan. I dërguar i Alehi Selam tha, Jep sa daka, jep sa daka. A i njëri ju i tha, Unë nuk kam asgjë. I ordëroj që të ullet, pasta i erdhën dy shporta në të cilat kishtë ushimë, Le tërguri Allahu teleyhi selam e urdhëroi që të ndantë si sadaka. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.